wa laqad qala lahum harun min qabl ya qaumi inna ma futintum bih wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa atii amri na hakika harun alikwisho waambia kabla yake enyi watu wangu hakika nyinyi mmetiwa mtihani ni tu kwa kitu hiki na kwa yake ni Mola wenu mlezi ni arrahman Mwingi wa rehma. Basi nifuateni mimi na tiini amri yangu. Qalul lan nabrah 'alayhi 'akifina hatta yarji' ilayna Musa. Wakasema Hatutaache kumwabudu mpaka Musa ataporejea kwetu. Qala ya Harun ma man'aka idh ra'aitahum dhallu. Akasema ewe Harun ni nini kilichokuzuia ulipowaona wamepotea Alla tattabi'ani afa'saita amri Hata usinifuate je umeasi amri yangu qala yabana umma la ta'khudh bihiyati wala bi inni khashitu an taqula faraqta bayna bani israila wa lam Akasema, ewe mwana wa mama yangu usinishike ndevu zangu wala kichwa changu kwa hakika nalioogopa usijesema, umewafarakisha wana wa israeli na upungojea ya kauli yangu. Qala fama khatabuka ya samiri. Akasema, ewe Msamaria, unataka nini? Qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min athari ar-rasuli fanabadtuha wa kadhalika li nafsi. Akasema niliona wasiyaoona wao. Nikashika gao katika unyao wa mtume kisha nikalitupa na hivi ndivyo ilivyeneaelekeza nafsi yangu qala fa dhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misasa wa inna laka maw'idan lan tukhlafah Unzure ila ilaahika alladhi dhallta alayhi aakifan lanuharrqanahu thumma lanansifanahu fil yamm minasfa akasema basi ondoka na kwa yaqini utakuwa katika maisha ukisema usiniguse na hakika una ahadi kwako isiyovunjwa Namtazame huyo Mungu wako uliendelea kumwabudu. Sisi kwa hakika tutamchoma moto, kisha tutamtawanya baharini atawanyike. Inna ma ilahukumullahu alladhi la ilaha illa hu wasi'a ilma. Hakika Mungu wenu ni Allah, Mwenyezi Mungu tu. Hapana Mungu isipokuwa yeye ujuzi wake umeenea kila kitu kadhalika na kusuliika min baima ma kad sabaq wa qad atayna ka dhikra namna hivi tunakuhadithia katika habari za yaliyotangulia na hakika tumekuletea kutoka kwetu mawaidha ya kukumbukwa man a'ruda anhu fa innahu yahmil yawm alqiyamati wizra atakaijitanga nayo basi kwa yake siku ya kiyama atabeba mzigo khalidin fihi wa sa'alhum yawm alqiyamati himla wadumu humo na ni mzigo moovu kwao kubeba siku ya kiyama yawma وَونحش المجرمين يَومَئذٍزُررق Siku litakapopulizwa barugumu nauka wakusanya waخalifu siku hiyo hali macho yao ya kiب ييتخفون wao إلا wao hamkukaa ila siku kumi tu nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amthaluhum tariqatan illa bistum illa yawma sisi tunajua zaidi watakayasema atakaposema mbora wao katika mwendo nyinyi hamkukaa ila siku moja tu Allahu akbar Allahu akbar na haruna alikuwa pamoja nao ilipotokea fitna hii naye kabla ya kurejia Musa alayhi salam alikushawambia enyi watu wangu nyinyi meingia katika fitna ya msamaria kwa potofu huu hakika Mungu wenu wa hakini Mwenyezi Mungu Arrahman Mwingi wa rehma wala hana mwingine wewe nifuate ni mimi kwa haya na kuna sihini naishikieni yangu kwa kichi ambaye upotovu huu wakasema sisi tutaendelea kumwabudu huyu ndama mpaka atakaporejea Musa kwetu. Musa pokuathirika na leo kuyaona ya watu wake alisema ewe Harun sababu gani leo kukataza hata upotofu, na upotovu ulipokisha waona mwuigia na usisimame msimamo wangu kwa kuwa nasifi kama nilivyochukua ahadi kwako. Hukunifuata katika ahadi iliwaahidiana nawe au umevunja amri yangu? Haruna kamwambia Musa, ewe mwana wa mama yangu, usinichukulie papara kwa hasira zako, wale usizishike devu zangu na kichwa changu. Hakika mimi nilihofu laungilwafanya ukali wakafarikiana makundi na mapande usija ukaniambia umewagawanya wana wa Israeli wala upefu wote niliyochukua hadi kwako Musa alisalama akamwambia Msamaria jambo hili jambo gani la hatari ambaloonekana ni balaa lo Msamaria akamwambia Musa nimejua ustadi wa ufundi na mbinu yake wasiojijua wana wa Israeli nikaoundia sanamu la ndama lenye kutoa sauti na nikachukua sehemu ya Taurati nikaitia ndani ya ndama kuwazuga watu basi ndiyo hivyo nafsi yangu imenizaini nifanya hayo nilioyafanya Musa kamwambia Samaria tokana nasi na uwe mbali nasi na jaza yako duniani uwe unatangatanga ovyo na watu wakikukimbia mpaka usiwe na mahusiano na yeyote nasi na wepo ndudu ya mtu ukakaribia wala wewe usimkaribia mtu na hakika adabu yako kesho akhira umewekewa kwa hadi uweze kukimbia Musa tena akimbeua huyo Mungu wake kwa kusema tazama sasa nini tunalofanyia huyo Mungu wako uliyokawe ukimwabudu na yake, kwa sababu yake ukawfitini watu tutamunguza na kisha tutamtawanya baharini na potelevali Musa kaingia kutimiza aliyosema na kisha baada ya, ya mazingatio hayo aliwaelekea wana wa Israeli kuwambia hakika Mungu wenu ni mmoja Ye yeah, ndiye ambaye hapana niabuniwa kwa haki si kwa yeye na ujuzi wake ya kila kitu kilichokuwa na kitakachokuwa Ewe mtume kama tulivyokusimulia habari za Musa tunakupa habari za kweli za kaumu zilizotangulia na sisi tumekuteremshia wewe kitabu kutoka kwetu ndani yake ama ya mawaida kwako na kwa wako ya kukufaeni katika dini yetu na dunia yenu Mwenye kuacha kutiamini kitabu hicho na kufuata uongo wake basi amepotea katika maisha yake na siku ya kiyama atakuja naye beba madhambi yaliyo yatenda na atalipo kwa adhabu kali na atadumu katika adhabu hii nani mzigo muovu kweli huo siku ya kiyama Ewe mtume watajia umma wako siku ambayo tutawaamrisha malaika walipuulize baragumu na kuwafufua watu kutoka makaburini na kuwaita hapo kwa mkutano alitapo wachunga wa khalifu ufundoni na nyuso zao rangi ya bulu kwa hofu na kitisho wakinongonezana wao kwa wao katika udhalili na kubabaika jinsi walivyoona maisha ya dunia ni mafupi hata waone kama kwamba wajapata kustare nayo na wana hawakukaa humo duniani ila siku kumi tu wanasika kama hiyo minongono yao ndiyo haisikilizani wani sisi tunajua vema wao wananong'ezana nini na tunayajua vema wanayesema wale waliokuwa mahodari zaidi kulinganisha hisia zao kwa dunia kuwa haya maisha duniani kama kwamba hayakutimia hata siku moja